Потічок. Хата трохи дрантивенька, але загалом може бути. Мені таки навіть подобається. Я в них безвиїзно мешкаю час теплий і відчутний на дотик. Як дивно, що таке житло ще збереглося в межах міста, але орендна плата мене цілком влаштовувала. Ні, я не можу сказати, що ніколи не мала спокою у тій хаті. Майже рік я прожила тихо, без пригод. Тягала книжки з бібліотеки, читала їх на призбі, поки на дворі було світло, і в кімнаті при Каганці колись сутеніло. Чиста собі старосвітська панянка. Я колись мріяла так жити, щоб... Побут був цілою культурою, щоб треба було думати, чим розтопити грубу, звідки наносити води до купелі, в чому її нагріти, як, власне, здійснити саму купіль, як зготувати їсти, як пустити корені в цей краєвид. Як співіснувати із сусідами? Життя реальне і осяжне, малими повільними порціями входило в мої пори, але не закупорювало їх, а просочувалося всередину, словом, гармонія. Але настав день, коли в академії вичерпалися до дна всі ті теоретичні дисципліни, всі ті історії, історичні історії різноманітних мистецтв і метафізичні підстави творчості, настав час переходити до такої очікуваної практики. Він пообіцяв мені допомагати вирішувати усі організаційні проблеми і слова свого дотримав. Зокрема, коли мені знадобився натурник для малювання, а я все не наважувалася напитати такого серед сусідів, він прийшов іще раз і запропонував себе. Коли я оговталася від несподіванки і в мене припинилася настирлива гікавка, він усе пояснив. Виявляється, він справді фаховий натурник. Благо, тут натурникам можна жити. Академічна програма для молодих малярів передбачає їхню участь. Маститі художники, що часом приїздять сюди проводити майстер-класи, не гребують і портретуванням місцевих. І всі потроху платять. Позує, правда, здебільшого юнь, але вона поволі розповзається із цього містечка – так, зокрема, поїхали звідси його син і донька. А от його, Марка, теж рідко обминають запрошеннями. Я неповторний, заявив він без посмішки, якось навіть трагічно трохи. А коли я не повірила, що йому 47, він мовчки витягнув паспорт. Спершу анатомічний малюнок, для якого він повинен був позувати оголеним, Потім деякі сюжетні зарисовки, він чудово надавався для перевтілення в різноманітних характерних персонажів. Пішло-поїхало, прости господи. Мені затримують стипендії, ось уже понад три тижні він не бере з мене грошей після регулярних натурницьких вправ. Щоразу, коли роздягається, він закидає невідомо куди одну зі своїх речей – і потім довго і безпорадно її шукає. Ще як одягається, він промахується на один чи два гудзики, застібаючи сорочку частіше все ж на один. Він, уміє чистесенько голитися не дивлячись у дзеркало, і двічі вже демонстрував мені це уміння. Часом він катається по кімнаті в моєму кріслі на коліщатах єдиному атрибуті цивілізованого життя, що я приперла із собою, і регочеться дзвінко, як бешкетлива дитина. Цікаво, чому ж він зараз дивиться на мене і ледве не плаче? А почалося все смішно сказати зі скабки, яку я загнала у ліву стопу. Така здоровезна акацієва колючка, не знаю, де і як її зловила. Потім я лежала на постелі, а він сидів біля ліжка на долівці і намагався її вийняти. Я репетувала, як недорізане порося. Було справді надзвичайно боляче. Зрозуміло, що коли в домі чоловік і жінка самі, і при цьому жінка голосно кричить щось позбавлене сенсу, сусіди змальовують в уяві речі значно романтичніші і палькіші за дурну колючку в нозі. Пізніше Марко розповідав мені, що того вечора йому навіть Лячно було додому йти, сусіди дивилися так, ніби зараз мають